Але котрий з них має на увазі трьох мніжків і самозваного царевича. Жодної хвилини я не вірив, що він справжній. Я гукнув корчмаря, вхопив його за комір. Кричи на гвалт, бо не знаю, що з тобою зроблю. Я відчував, що той чоловік невинний, що збродня сталася без його участі. Кричати «гвалт» це був такий звичай. Той, хто перший побачив, або у його домі сталося вбивство, мусив вийти коло ратуші і оголосити про це чотири рази, щоб відвести від себе підозру. Та корчмару перся. Не можу. Біг мене можу. То будеш винен у вбивстві, ти пропав, чоловіче. Він побілів, почав трястися. Мені стало його шкоди. І я мовив лагідніше. Послухай мене, Петре. Оголоси, а тоді утікай до перемишля. Там сховаєшся у домі купця, тобі дадуть грошей, щоб виїхав якнайдалі, перемінивши свій образ. А жінка, діти, їм нічого не буде, я про це подбаю. Якщо просто утікнеш, скажуть, що ти вбив. Хіба не знаєш нашого закону? Щойно у замку я говорив про писані і неписані закони, а тут вони збіглись докупи. А може. «Тіло? Сховати?» Мені стало гидко. «Ти що, не знаєш дурню, що брехня, як полова, спливає у воді? Скажи, що у твоїй корчмі замордували купця з перемишля?» Я думав, що правди не приховаєш. Такий тяжкий злочин викличе обурення у Добромильській громаді і відверне частину поряднішої шляхти від ніжків і самозванців. Та я погано знав шляхту імнішків. Корчмар Петру був стутешніх, і, як казали про тих, хто доробився статку, мав антипка на стриху, на горищі. Однак оберегти чоловіку життя чи огородити його від чужої заздрості – ця маленька істота не потрафить. І рано чи пізно господар його зазнає кари за те, що задля грошей віддав душу на поталу нечистій силі. Та й Антипко, дух домовий, мусить мешкати під власним дахом, чого не знав лже царевич. Не слід забувати, що той, хто виносив Антипка дев'ять неділь, разом з ним віддав покупцеві свої негаразди. А як до кохання? спитав Олексій Іванович, лже Дмитрій хотів, щоб Марина у нім закохалась. Ей, пане докторе, посміхнувся слуга. Ви живете у світі, де партійний квиток дорожчий за гроші. І не знаєте, що в ті часи за гроші можна було купити все, в числі і кохання прекрасної панни. Не тієї панни хотів самозванець, а іншої. Вам задурили голову романтичною історією. На той час самозванець вже підписав контракт зі старим ніжком, і Марина була його. Він присягнув з нею оженитись, а присяга навряд чи збільшує кохання. Що? Була інша дівчина? Еге ж, і звалась вона Московія. Тільки навряд Антипко, виплеканий бусовицьким хлопом, поміг би завоювати цю кралю. Мніжки займались магією, і, либонь, підказали самозванцю таку ідею, щоб потім мати змогу звинуватити його в чарах якщо не отримують всього. Треба знати, пане докторе, людську натуру. А натура самозванця була ущент зі гординою і не цією хитрістю. Він мав усіх за ніщо, як кожен, хто прагне ощасливити людськість. Але слухайте, що було далі. Я вивів Петра на двір. Саме заходило сонце, криваве сонце того нещасливого дня. Люди трохи розійшлися, але багато хто ночував на торговиці просто неба. Гамір трохи стих, корчмар вийшов перед ратушу, де було місце для оглашення, на поміст. Ніхто не звернув на нього уваги. Я залишився стояти внизу. Чомусь згадав Мирона, писаря многогрішного, і подумав, що чоловік опиняється часом у такій ситуації, коли ніхто йому не може допомогти тільки він сам. Ніколи корчмар не стояв так високо у своєму житті, як стояв тепер. І все допомогло йому подолати страх. «Люди добрі!» Могли тихо, а тоді голосніше. «Люди добрі!» «У моїй корчмі сталося нечуване збродня, вбито славного купця з перемишля». Він перехрестився. «Люди добрі!» «Присягаюся, що я...» Найшов тіло без голови, а при самім убивстві не був і не міг йому завадити. Люди, котрі були ближче, врешті почули його. Зголошую вам другий раз. Тепер Корчмар повторив все сміливіше, перейшовши останній рубіж страху, та й бачив він, що світ не похитнувся і земля не розступилася під ним. Не виглядав смішним, хоч ціле життя – Ним попихала п'яна шляхта і нищила у біках його добро. Мав їх десь і мріяв на старості літ жити віддалік на пасіці,